У степу. Розсвілить дзвіночки квіти, Ніжні дзвони із блакиті, Сонце море, сонце лє, Хтось у дзвони тих об'є, Хтось у дзвони тих дзвони, Бог чи коник степовий, Я не знаю, в Травах тоне, той дзвонарик світовий. Я молюся небесам, Віра в мене душа криці, Степ один суцільний храм, Крізь церкви, церкви, дзвіниці, Співи, дзвони, фіміам. Я молюсь, душа моя Скрізь повітрі розлилася, Степом, небом пройнялася, Світ в мені, И в свете я